13. fejezet. Kitör a botrány. Megkezdik a közvetítést a Gigastar verseny döntőjéről, de a tévé adása közben megjelennek a hitelezők, és kitör a botrány. A kórust kirakják a szállóból. A kutya-macska barátság kórust nem rázta meg a hangszerlopás tetteseinek leleplezése. A főkolomposokat, máriust és Somát a rendőrség letartóztatta. Tettes társaik ellen vizsgálat indult, és természetesen azonnal kizárták őket a kórusból. A többiek megkönnyebbülten vették tudomásul az eseményeket, ami javította a kórus hangulatát. A kutyák és macskák közötti feszültség észrevehetően csökkent. Itt-ott már komoly barátság kezdett kialakulni közöttük. Bár létszámuk négy kutyával és három macskával csökkent, a kórus megmaradt tagjai kellemes estét töltöttek bárányfüreden, tők és ruca elnök vezérigazgató költségén. Bejárták bárányfüred nevezetességeit, és kellemes estét töltöttek, a kaszinóban. Mindannyian kaptak néhány zsetont, amivel elkezdhették a játékot. Így azok elvesztése csak azoknak okozott fájdalmat, akik eleinte nyerésben voltak, és azt hitték, gazdagon fognak távozni. De nekik is hamar meg kellett ismerni a törvényszerűséget. Egy játékkaszinóban igazában csak egy nyertes lehet, maga a kaszinó. Másnap reggel az egész kórus időben felsorakozott, hogy a beígért gigasztár középdöntő után a bárány tévéműsorában megjelölt időben megtartsák első szereplésüket a tévéképernyőjén. A stúdió előtere zsúfolt volt, rajtuk és a gigasztár dalnok verseny kívül Jelen volt még egy szöcskékből álló akrobata csoport, valamint az úsztatóházi kacsa színjátszó csoport, akik a Kacsa és a Kalucsni című nagy sikerű vígjátékot voltak hivatottak előadni. A műsornak megfelelő időpontban valóban megkezdődött az adás. Elsőként hír összefoglaló következett, a rendező jó érzékkel válogatta össze a bemondókat, a szomorú híreket egy bánatos borz olvasta fel, a vidámakat egy kacagó gerle. A hírek után a már megszokott reklámok következtek, majd megkezdődött a sokak által már nagyon várt, népszerű gigasztár dalnokverseny középdöntője. Elsőnek, Ismét a környezetvédő vakond lépett fel. Aki mielőtt saját költésű dalának előadásába belekezdett volna, röviden összefoglalta a vakondok környezetvédő alapítványa levegőmunkacsoportjának programját, aminek a lényegét úgy lehetett összefoglalni. Minél kevesebbet mozgunk, annál kevesebb levegő fogy, főleg a föld alatt. A vakond előadása mérsékelt sikerrel járt a stúdió közönségénél, akiket azért engedtek be a nyilvános előadásra, hogy tapsoljanak. Az ezüstrókának nem is tetszett, és amikor a kamera nem volt ráirányítva, kezeit összeütve, felállva biztatta tapsra a közönséget. Ez meg is hozta a gyümölcsét. Mert amikor a következő énekes, a fekete bárány lépett a porondra, fergeteges vastaps fogadta. Sanzonyának befejeztével a vastaps megismétlődött, és nem is halt el, mert ahogy a bárány a közönség felé csókot dobálva és hajlongva kifelé indult, már is Mitzi jelent meg a színen, nem kisebb lelkesedést váltva ki. Mitzi? Nem hazudtolva meg hírét és meghálálva az előlekként kapott tapsot, csodálatos átéléssel adta elő, a már az elődöntőben sikert aratott, fényes séták a vizes háztetőkön című sanzont. A siker óriási volt, a közönség szűnni nem akaró tapssal jutalmazta az előadást, hangosan újrázva. Mit Boldogan hajlongva köszönte meg az elismerést, nála boldogabbnak csak csúcsú látszott, aki kiesve a pártatlan zsűritag szerepéből maga is lelkesen tapsolt és éljenzett. Az ünneplést meghálálandó, a szalagos, fekete cica újra meghajolt, és belekezdett az előbbinél még érzelmesebb, macska köves az én utcám kezdetű sansomba. De alig énekelte el az első sort, amikor szörnyű dolog történt. Felcsapódott a stúdió ajtaja, és három megtermett vaddisznó rontott be. Egyenesen a középen elhelyezkedő emelvény felé rohantak, útjukban feldöntve a lámpákat és a felvevő kamerákat. Szétkergetve az útjukban levő zenekart. Micinek, torkának adta hang, Illetve csak az ének, Mert hangját újra kieresztve Rémült sikoltozással menekült. A zsűri tagjai is felugráltak a helyükről, És az ezüstróka rákiáltott a vaddisznók vezetőjére. Mit akarnak itt? Miért teszik tönkre az előadást? A vaddisznó megállt, És megállást intett társainak is. Figyelmeztettük magukat, Hogy egyenlítsék kitartozásukat. A határidő lejárt, Addig nem lesz itt tévéadás, Amíg mindent ki nem fizetnek. Várjanak egy kicsit! Mondta a műsorigazgató. Én, azaz mi itt a tévénél nem tudtunk semmiről, nem ismerjük a társaság pénzügyeit. Várjanak egy kicsit, ne törjék össze a többi berendezést, már úgy sem tudjuk folytatni az előadást, tette hozzá elkeseredve. Beszélek a főnök Rendben van. Mondta a vaddisznó, de nem merjék folytatni az adást, mert megkeserülik. Mehetünk, fiúk, szólt oda a többieknek. Még visszajövünk. A vaddisznók elvonultak. A kétségbe esett ezüstróka elrohant, hogy az elnök vezérigazgató asszonynal beszéljen. A többiek szétszélettek. A kutyamacska barátság kórus tagjai csúcsú kivételével, aki az elkeseredett mitszit vigasztalta, visszamentek szálláshelyükre a hotelba. Ott azonban újabb kellemetlen meglepetés érte őket. A szálloda előcsarnokának közepén ott állt már valamennyiük podgyásza, melyeket éppen az imént hozatott le szobáikból, illetve lakosztályukból az igazgató, aki már lent várta őket. A nemrég még olyan barátságos igazgató most fagyos udvariassággal közölte, hogy el kell hagyniuk a szállót, ha csak visszamenőleg ki nem fizetik a költségeket. Nézzék, válaszolta, amikor a kórus vezetői tiltakoztak az eljárás ellen. Nem tehetek mást. Így is ráfizetek magukra. Nincs, aki megtérítse költségeinket. De hát tőkésruca biztosított minket, Hogy minden költségünket fedezi. Szólt közbe Egbert. Tőkésruca a saját lakosztályát sem tudja kifizetni, Mondta bosszúsan a szálloda igazgató. szállodaigazgató. Tőkésruca! Tönkrement. Egész vagyonát elsikasztották a tanácsadói, azok a külföldi rókák. De pillanatnyilag sehová sem tudunk menni, mondta a fekete kandurkarnagy kétségbeesve. Nem bánom, estig itt hagyhatják a bőröndöket, de éjjelre, Keressenek maguknak más szállást, mondta az igazgató, és elsietett egy újonnan érkezett vendég elé. Most mit tegyünk? kérdezte tanácstalanul a kutyaházi ugatókorus karnagya a többiek felé fordulva. Azt hiszem, meg tudjuk oldani a dolgot, szólalt meg váratlanul Egbert. Várjatok meg itt! Egy óra múlva itt vagyok.